Цок. Цей стіл нічим не захаращений, на ньому купа книжок і лінійка. А ще там зараз стоїть зроблений з картону годинник. Міс бере його зі столу. Інших учителю школи називають Стефанією, Джоан, і так далі. Але в її класі суворо вимагалося звертатися до неї міс Сюзен. Суворо було фактично тим словом, яке найточніше характеризувало саму Міс Сюзен. Тож під час уроків вона наполягала, щоб до неї зверталася міс, подібно до того, як до короля мають звертатися ваші величність", Причому з вельми подібних причин. Міс Сюзен вбиралася в усе чорне, що не викликало схвалення у директорки, котра, однак, нічого не могла з цим удіяти, адже чорний колір таки був респектабельний. Вона була молода, але вповита аурою якогось невизначеного віку. Її біляви з чорною смужкою волосся було зібране в тугий вузол. Директорка і цього також не схвалювала, казала рішуче і впевнено, не мов би кожне її слово починалося з великої літери, що свідчило про архаїчний імідж учителювання. Проте вона жодного разу не ризикнула несхвально висловитися з приводу того, як рухалася міс Сюзен, адже міс Сюзен пересувалася, наче тигриця. Було фактично доволі нелегко висловлюватися несхвально стосовно міст Сюзен у її присутності. Адже в такому разі вона нагороджувала вас поглядом. Цей погляд аж ніяк не був загрозливий. Був радше спокійний і стриманий, вам просто не хотілося б побачити його знову. Цей погляд спрацьовував і в класі. Взяти хоча б домашнє завдання. Ще один архаїчний звичай, з яким безрезультатно боролася директорка. Жодному з учнів міс Сьюзан навіть у голову не приходило вигадувати відмовки на кшталт того, що їхнє домашнє завдання погриз собака, адже було щось таке в образі міс Сьюзан, що невідступно переслідувало учнів навіть удома. Тож собака натомість приносив їм перо і пильнував, щоб завдання було виконане. Міс Сьюзан володіла також безпомилковим інстинктом визначати, хто лідерував, а хто докладав зусиль. Усупереч настановам директорки, міс Сюзан не дозволяла дітям робити те, що їм подобається. Вона примушувала їх робити те, що подобалось їй. І це ставало для всіх набагато цікавішим. Міс Сюзан підняла над собою картонного годинника і запитала. «Хто мені скаже, що це таке?» У гору злетів цілий ліс рук. «Так, Мірандо?» «Це годинник, міс!» Міс Сюзан усміхнулася. Старанно обійшла увагою руку, якою розмахував нестямно вигукуючи щось на кшталт У, -у, -у хлопець на ім'я Вінсент, і показала на того, що сидів у нього за спиною. Майже правильно, сказала вона, так, Самуїле, це картон, який зробили схожим на годинник, сказав хлопець. Правильно, завжди дивіться, що перед вами насправді, і оце, з допомогою цієї фальшивки, я б мала навчити вас визначати час. Міс Сюзан глузливо усміхнулася і пожбурила картонку геть. «Спробуємо, можливо, іншим способом?» – запитала вона і клацнула пальцями. «Так!» – хором озвався клас, а тоді всі вигукнули. «Ах!» А коли раптом зникли стіни, підлога і стеля, а їхні парти повисли високо над мистом, неподалік від них стирчав величезний потрісканий циферблат баштового годинника невидної академії. Збуджені школяри підштовхували одно одного ліктями. Той факт, що їхні черевики висіли прямо в повітрі, аж до землі було 100 метрів, їх, здається, зовсім не турбував. Також, як не дивно, вони навіть не здавалися здивованими. Їм просто було цікаво. Вони поводилися, немов дослідники, що бачили чимало інших цікавих речей. А так воно і було в класі Міс Сюзен. «А ну, Меланія?» Сказала міс Сюзан, а тим часом до неї на стіл прилетів і сів там голуб. «Велика стрілка показує дванадцять, а величезна стрілка наближається до десяти. Отже...» угору злетіла Вінсентова рука. «У, міс, у...» «Майже дванадцята година», – спромоглася на відповідь Меланія. «Добре, а ось тут?» Повітря затьмарилося. Тепер усі парти, не міняючи свого чіткого розташування, опинилися на бруківці Майдану якогось іншого міста. І більша частина класної кімнати теж. Шафи, таблиця природознавства, шкільна дошка – от тільки стіни десь загубилися. Ніхто на Майдані не звертав на гостей жодної уваги. Але, як це не дивно, ніхто і не намагався пройти крізь них. Повітря було теплішим і пахло морем і болотом. – Хто знає, де ми зараз? – запитала Сьюзен. Ой, я, міс! у Для того, щоб витягти ще вище руку, Вінсенту треба було злетіти над землею. «Може, ти, Пенелопа?» – поцікавилася міс Сюзен. «Ой, міс!» – розпачливо зітхнув Вінсент. Пенелопа вродлива, слухняна і явно тупувата оглянула з панічним виразом обличчя залюднену площу і побілені будинки з накриттям. «Минулого тижня ми тут були на уроці географії», – нагадала міс Сюзен. «Місто, оточене болотами...» «На річці Вьо. Відомо своєю кулінарією. Багато моропродуктів?» Пенелопа насунула свої елегантні брови. Голуб пурхнув зі столу міс Сюзен і долучився до зграйки голубів, що вишукували залишки їжі поміж плит бруківки, лагідно воркуючи своєю голубиною говіркою. Знаючи, що багато чого може статися, поки пенелопе перебуватиме в процесі роздумів, міс Сюзан показала рукою на годинника, що перекрашав крамничку з другого боку площі, і запитала. А хто мені скаже, якщо ваша ласка, котра година зараз тут? У Генеї? У, міс! Міс! У-у-у! Хлопець на ім'я Гордон обережно припустив, що це, можливо, третя година, а розчарований Вінсент гучно випустив із лагенів залишки повітря. Правильно. Сказала міс Сюзан. А хтось мені скаже, чому в Геної третя година, а в Антморпорку дванадцята. Уникнути цього було вже неможливо. Якби Вінсентова рука піднеслася ще швидше, їй, мабуть, обпекло б тертя повітря. Так, Вінсенте, У, міс, швидкість світла, міс, 600 миль на годину. І коли сонце встає на узбіччі біля Геної, дванадцяти годин нам потрібно ще три години, щоб дістатися до нас, міс. Міс Сюзан зітхнула. «Дуже добре, Вінсента», – сказала вона і підвелася. Усі в класі не зводили з неї очей, дивлячись, як вона йде до канцелярської шафи. Шафа, скидалася на те, подорожувала разом із ними, а ще, якби хтось звернув на це увагу, можна було б зауважити невиразні лінії в повітрі, що позначали стіни, вікна і двері. І тоді пильний вдумливий спостерігач міг би запитати, отже, ця класна кімната якимось чином ще й далі перебуває в Анкморпорку. І однозначно в Геної, Так? Це якийсь трюк? Це відбувається насправді? Чи в нашій уяві? Чи для цієї вчительки це невелика різниця? На місці були і нутрощі цієї шафи. І в цьому темному пропахлому паперему сховку міс Сюзен зберігала зірки. Там були золоті та срібні зірки. Одна золота зірка була варта трьох срібних. Директорка і цього теж не схвалювала. Якось вона заявила, що це заохочує конкурентна спроможність. Міс Сюзен відповіла тоді, що в цьому і полягає суть, і директорка поспіхом подрібутіла геть, уникаючи погляду. Учнів доволі рідко нагороджували срібними зірками, а золотими взагалі не частіше, ніж раз у два тижні, тож і суперництво в намаганні їх отримати було відповідним. Міс Сюзен тим часом дістала з шафи срібну зірку. Ще трохи і Вінсен завзятий матиме власну галактику. Треба віддати йому належне, його зовсім не цікавило, яку саме зірку він отримає. Кількість от що його цікавило. Міс Сюзен, по назвала його хлопцем, якого найвірогідніше приб'є одного дня власна дружина. Вона знову підійшла до свого столу і спокусливо поклала перед собою зірку. «А тепер екстра особливе питання», – сказала вона дещо зловтішно. «Чи це означає, що там є потім, коли тут є тепер?» Рука завмерла напівпіднятою. «Почав був Вінсент і зупинився». Це не має сенсу, міс? Питання не повинні мати сенсу, Вінсенте, сказала міс Сюзен. А от відповіді повинні. Почалося, немовби би, зітхання від пенелопи. подив міс Сюзен, обличчя, що неодмінно змусить її батька одного дня наймати для неї охоронців, позбувалася свого звичного радісно-мрійливого стану, знаходячи потрібну відповідь. Її білосніжна, мов альбастер, рука також здіймалася вгору. Учні завмерли в очікуванні. «Так, Пенелопо? Тепер? Так? Тепер є завжди скрізь, міс? Абсолютно правильно, молодчина. Гаразд, Вінсенте, ти можеш отримати срібну зірку, а тобі, Пенелопо?» Міс Сюзен знову попрямувала до шафи з зірками. Вже те, що Пенелопа на такий тривалий час зійшла зі своєї хмарки, щоб відповісти на запитання, вартувало зірки, але настільки глибоке філософське судження заслуговувало на золоту нагороду. «Я хочу, щоб ви всі розгорнули свої зошити і записали те, що нам сказала щойно пенелопа». Радісно звеліла вона, сідаючи за стіл. І тут вона побачила на своєму столі чорнильницю, яка почала підніматися вгору, не наче пенелопина рука. Це була керамічна чорнильниця, що якраз пасувала до круглого отвору на дерев'яному столі. Вона плавно піднеслася вгору, балансуючи, як вивелося на життєрадісному черепі смерті щорів, він підморгнув міст Сюзан однією зі своїх синьосвітних очниць. Навіть не дивлячись у вона дуже спритно відсунула чорнильницю в бік рукою, а другою сягнула по товстезний том казок. А тоді з такою силою вдарила цією книгою по отвору, що темно синя чорнила аж вихлюпнулася на бруківку. Затим вона підняла на столі кришку і зазирнула всередину. Там, звісно, нічого не було, принаймні нічого макабричного якщо не враховувати погризаного щурячими зубами шматочка шоколаду і записки готичним шрифтом зі словами «Чекаю тебе», під яким був дуже знайомий символ Альфи і Омеги і підпис «Дідусь». Сюзан схопила записку і зібгала її в кульку, усвідомлюючи, що її аж трясе від люті. Як він посмів? Та ще й прислати цього щуряку. Вона кинула кульку в кошик для сміття. Ніколи не промахувалася. Інколи кошику навіть доводилося зрушити з місця, щоб вона в нього влучила. «А тепер підемо і поглянемо, котра година зараз у Хапонії», – сказала вона дітям, які спостерігали за нею. Книжка, що впала на столі, розгорнулася на певній сторінці. Пізніше настав час читати казки, і міс Сюзан здивувалася, дещо запізно, яким це чином ця книжка опинилася в неї на столі, хоч перед тим вона її там не бачила. А бризки від темно-синього чорнила залишалися на бруківці Майдану Геною, аж поки їх не змила вечірня злива. Цок! Перші слова, які прочитають шукачі просвітлення в таємних сповнених ударів в гонгіх долинах, які відвідує снігова людина Єті біля осердя світу, містяться в житті колено вічно здивованого. Насамперед вони запитують, чому він був вічно здивований. А їм відповідають, Колин розмірковував над природою часу і зрозумів, що все світ постійно народжується заново, мить за миттю. Отже, зрозумів він, минулого насправді не існує. Є тільки спогад про минуле. Спробуйте кліпнути очима, і світ, який ви побачите, розплющивши очі, не існував, коли ви їх заплющили. Ось чому, казав він, здивування – це єдиний відповідний стан мозку, а єдиний відповідний стан серця – це радість. Небо, яке ви бачите зараз, ви ще ніколи в житті не бачили. Теперішня мить досконала. Тіштеся нею. Перші слова, які прочитав юний Лудзе, шукаючи здивування в темному багатолюдному, просякнутому дощем місті Анкморкпорг, були такі. Оренда кімнат, ціна поміркована. І він утішився. Цок. У тій країні, де добре росте збіжжя, люди проводять сільське господарство. Вони розуміють смак доброго ґрунту. Вони вирощують зерно. У тій країні, де великі родовище руди, від полум'я домених печей, небо навіть уночі багряне, мов при заході сонця. Там не стихає гупання молотів. Люди виготовляють сталь. Є країна вугілля, країна м'яса, країна посовищ. У світі безліч країн, де якась одна річ визначає, за що там беруться люди. А тут, у високогірних долинах довкола осердя світу, де ніколи не тане сніг, розташована країна просвітлення. Люди тут знають, що не існує жодної сталі, є тільки ідея сталі. Але вони і далі вживають виделки, або, якщо вже на то пішло, ідеї виделок. Можливо, як каже філософ, ложки й немає, але виникає питання, для чого тоді ідея супу? Вони дають імена новим речам, а також речам, які не існують. Вони дошукуються сутності буття і природи душі. Вони творять мудрість. У кожній увінченій льодовиками долині, де навіть у розпал літа вітер приносить крижинки, височують храми. Є там ченці слухачі які намагаються почути серед світового гомону слабке відлуння звуків, що приводить у рух Всесвіт. Є ще брати незворушності. Відлюдна і потаємна секта, члени якої вірять у те, що Всесвіт можна збагнути тільки завдяки абсолютному і незворушному спокою, що чорний колір пасує до всього, а жовтий ніколи не вийде з моди. У запамеречливо-прямовисному і оплетеному навхрест канатами храмі, балансуючи ченці, досліджують світову нестабільність, а тоді вирушають у тривалі і ризиковані подорожі для відновлення рівноваги. Їхню роботу можна побачити високо в горах і на безлюдних острівцях. Вони користуються маленькими мідними терезами, не більшими за кулак. Вони працюють, це ж очевидно, що вони працюють, адже світ ще й досі не перекинувся до гри дригом. А в найвищій, найзеленішій, найпросторішій долині, де ростуть абрикоси, а в потічках навіть у найспекотніший день пливе крига, розташовано монастир Ойдонг з бойовими ченцями ордену Колена. Інші секти називають їх історичними ченцями. Мало що відомо про те, що вони роблять, хоч дехто звертав увагу на той дивовижний факт, що в цій невеличкій долині завжди триває чудовий весняний день. І завжди цвіту черешні. Подейкують, що ці ченці мають обов'язок слідкувати за тим, щоб завтра відбулося згідно з певним містичним планом, складеним одним постійно здивованим чоловіком. Фактично, вже деякий час, тривалість якого неможливо і безглуздо визначити, справжня істина є значно химернішою і небезпечнішою. Робота історичних чинців полягає в стеженні за тим, щоб завтра взагалі настало. Наставник послушників зустрівся з Рімпо, головним прислужником-акулітом Амбата. Принаймні, на той момент посада головного-акуліта була дуже важливою. А у його теперішньому стані потребував допомоги в багатьох речах, і йому було важко на чомусь зосередитися. У таких ситуаціях завжди знаходиться той, хто готовий взяти на себе цю ношу. Скрізь є ось такі рінпи. Це знову луд, сказав наставник послушників. От маєш, але ж хіба один неслухняний малюк може задати вам клопоту? Один нормальний неслухняний малюк не може, звідки у цей взявся. Його прислав наставник Сото. Знаєте його? З нашої анкмурпорської секції. Він його знайшов у місті. Я зрозумів, що у хлопця природний талант», – пояснив Рінпо. Наставник послушників був приголомшений. «Талант? це, це ж не частивий злодюжка. Він був під майстром у гільдії злодіїв», – вигукнув він. «Ну то й що? Діти інколи крадуть. Добряче їх відлупцюєш, і вони перестають красти. Ази освіти», – сказав Рінпо. Ох, є ще проблема. Яка? Він дуже-дуже спритний. Усе біля нього зникає. Всілякі дрібнички. Нічого, звісно, важливого, але навіть якщо за ним пильно стежити, ніколи не побачиш, як він їх краде. То, може, це не він? Він проходить кімнатою, і з нею щазають речі, обурився наставник послушників. Він аж такий спритний. Добре тоді, що Сото взагалі його знайшов. Але злодій є... Пізніше ці речі з'являються в дивних місцях», – неохоче змусив зізнатися наставник послушників. «Я певний, що він це робить задля пустощів». Легенький вітерець приніс на терасу пахощі черешньового цвіту. «Знаєте, я звик до непослуху», – сказав наставник послушників. «Це частина життя послушників, але ж він ще й запізнюється». «Запізнюється? Не приходить на уроки вчасно». «Але ж як може учень запізнюватися тут?» Містер Луду на все це начхати. Містер Луд, гадає, ніби може чинити так, як йому до вподоби. А ще він Розумаха. Прислужник кивнув головою. Ну так, розумаха. Це слово мало вельми специфічне значення тут, у цій долині. Хлопець Розумаха вважав, що знає більше за своїх наставників, грубиянів янив їм, перебивав. Хлопець Розумаха був гірший за телепня. Він не визнає дисципліну? запитав послушник. Учора, коли я знайомив клас із темпоральною теорією камінній кімнаті, я побачив, що він просто втупився у стіну, явно нічого не слухаючи. Але коли я запропонував йому вирішити задачу, яку я вписував крейдою на шкільній дошці, чудово знаючи, що він цього не зможе зробити, він зміг миттєво і правильно. «Ну то й що? Ви ж самі сказали, що він розумаха?» Наставник послушників мав присоромлений вигляд. «Єдине, що...» Сама задача була неправильна. Я б перед тим інструктував польових агентів п'ятого діма, залишав на дошці ліву частину завдання. Неймовірно складна фазопросторова задача з залученням залишкових обертонів історії типу Н. Ніхто з них не дав правильної відповіді. Чесно кажучи, навіть мені самому довелося її підглянути. Отже, ви його покарали за те, що він відповів не на те запитання? Очевидно. Але ж така поведінка згубна. Мені здається, що більшість часу він перебуває невідомо де, нічого не слухає, але завжди знає всі відповіді і ніколи не може пояснити, як це йому вдається. Ми ж не можемо постійно його лупцювати. Він служить поганим прикладом для інших учнів. Такого розумаху неможливо ні в чому навчити, а куліт замислено дивився, як зграйка голубів кружляла над монастирськими дахами. Ми вже не можемо відіслати його геть, сказав він урешті-решт. Сото бачив на власні очі, як він виконував стійку койота. Саме так його і знайшли. Можете себе таке уявити? Без жодної підготовки. А можете уявити, що станеться, якщо хтось із таким рівнем майстерності вирветься на волю? Ще треба дякувати, що Сото був насторожі. Але тепер я маю з ним клопіт. Хлопець порушує спокій. Рінпо зітхнув. Він знав, що наставник послушників – добра і сумлінна людина, яка, однак, давно вже не виходила в світ. Такі люди, як Сото, щодня перебувають у світі, де панує час. Вони навчаються гнучкості, бо не гнучки там гинуть. А люди, як Сото, до речі, гарна ідея. Він подивився на другий бік тераси, де кілька слуг змітали опалий черешневий цвіт. світ. «Я бачу гармонійне рішення», – сказав він. «Справді?» Такому незвично обдарованому хлопцю, як Луд, потрібен гуру, а не шкільна дисципліна. Можливо, але наставник послушників прослідкував за поглядом Рінпо. О. вимовив він і вишкірився не надто доброзичливою посмішкою. Ця посмішка містила елемент певного сподівання, натяк на те, що серйозна халепа може очікувати того, хто на його думку давно вже на неї заслужив. Мені на думку спадає одне ім'я, сказав Рінпо. «Мені теж», – додав наставник послушників. «Ім'я, яке давно у мене на слуху», – вів далі Рінпо. «Я припускаю, що або він здолає хлопця, або хлопець здолає його. До того ж, завжди існує вірогідність, що вони здолають один одного», – розмірковував вчитель. «А отже, як кажуть там у світі», – додав Рінпо, – «ситуація безпрограшна. Але чи схвалиться абат? Почав вишукувати недоліки цієї такої бажаної ідеї наставник. Він завжди ставиться з якоюсь просто надмірною поваги до підметальника. Аббад дуже мила і добра людина, але зараз він має клопіти з зубами, а ще йому тепер важко ходити, сказав Рінпо. Нелегкі для нього часи. Я впевнений, що він буде радий прийняти нашу спільну рекомендацію. Це ж фактично малозначний сегмент щоденних наших турбот. Таким ось чином було вирішено майбутнє. Вони не були лихими людьми. Сотнями років наполегливо працювали в цій долині. Проте трапляється таке, що з часом можуть виникати певні небезпечні стереотипи думок. Одна з них припускає, що в той час, як усі важливі справи вимагають ретельної підготовки, потрібно готувати радше цю підготовку, аніж саму справу. А інша полягає в тому, що спокій – це завжди добра річ. Цок. На столику біля ліжка Джеремі вишикувались у рядочок будильники. Йому вони не були потрібні, адже він прокидався сам, за власним бажанням. Він їх просто випробовував. Наставляв на сьому ранку і прокидався 6.59, щоб перевірити, чи вони вчасно дзвонять. Сьогодні він рано ліг до ліжка разом із казками сестер Грім, не забувши попити водички. Він ніколи в будь-якому віці не цікавився казками і ніколи не міг до кінця збагнути, в чому полягає основний задум. Ніколи не міг дочитати до кінця будь-якого літературного твору. Він досі пам'ятав, як у дитинстві його роздратувала книжкова ілюстрація дитячого віршика «Гікорі-дікорі-док», адже зображений там годинник походив із цілком іншої епохи. Він почав читати казки сестер Грім», вони мали назви на кшталт «Як лиха королева танцювала в червоних гарячих черевичках» або «Стара пані в печі». У жодній із казок взагалі не згадувалися годинники. Авторки ніби навмисно вирішили обійтися без таких згадок. Проте в казці «Скляний годинник з Батшушайна» таки був годинник, своєрідний, і він був дивний. Один лихий чоловік, читачі відразу знали, що він лихий, бо так було там написано на одній із сторінок, змайстрував годинник зі скла, в якому полонив сам час. Але все пішло шкереберть, тому що одна з деталей годинника, пружинка, яку він не зміг виготовити зі скла, трісла від перенапруги. Час було звільнено, а той чолов'яга постарів за секунду на 10 тисяч років, обернувся на порох, і його, що було зовсім не дивно на думку Джеремі, більше ніколи не бачили. Казка закінчувалася такою моралью – великі справи залежать від маленьких деталей. Джеремі не бачив причини, чому цією моралью не могло бути «не варто заманювати в паску годинників неіснуючих жінок» або «усе спрацювало б зі скляною пружиною». Але навіть недосвідчене око Джеремі зауважило в цій казці якусь недоречність. Складалося враження, що навіть авторка намагалася знайти бодай якийсь сенс у побаченому або почутому – чого вона не могла збагнути. А ще, ха -ха, хоч і дія казки відбувалася сотні років тому, коли навіть в Убервальді були тільки примітивні годинники з Азулею, ілюстратор намалював високого дідівського годинника тієї моделі, якої ще й не існувала навіть 15 років тому. Безмежна людська дурість. Було б смішно, якби не було так сумно. Він відклав книжку вбік і решту вечора присвятив роботі над невеличким проєктом для гільдії. Вони йому завжди щедро віддячували за умови, що він дотримається обіцянки ніколи не з'являтися там особисто. Тоді поставив завершену роботу на нічний столик біля будильників, задув свічку, заснув і бачив сон. Цокав скляний годинник. Годинник стояв посеред майстерні на дерев'яній підлозі, відсвічуючись сріблястим сяйвом. Джеремі обійшов його довкола, хоч може це сам годинник поволі кружляв навколо нього – Годинник був вищий за людину. Всередині прозорого корпусу мерехтіли, наче зорі, червоні й сині вогники. У повітрі висів гідкий запах. І тут зір Джеремі мов би пірнув у цю річ, кристалічну річ, занурюючись у нашарування скла і кварцу. Ці нашарування здіймалися вгору, височили над ним, сягаючи гладенькими стінами заввишки в сотні миль, а він падав униз проміж пластами, що ставали дедалі шорсткішими, і нерівними, сповненими отворів. Тут теж було синє і червоне світло, що ніби умивало його. І тільки тепер почувся звук. Він долонавий із темряви попереду, повільний і знайомий ритм, підсилене в мільйони разів серцебиття. Гуп, гуп. Кожен удар повиліший за гори і більший за світи, темний і криваво-червоний. Він почув ще декілька пульсацій, а тоді його падіння вповільнилося, зупинилося, і він почав знову підноситися вгору, попри сльотаве світло, аж поки яскраве сяйво попереду стало кімнатою. Треба це все запам'ятати, він так чітко все побачив. Це так просто, так легко. Він міг розрізнити кожну деталь, як вони були з'єднані, як зроблені. А тепер видіння почало блякнути. Це був, звичайно, просто сон. Він так нагадав сам собі, це його заспокоїло, але було нелегко повертатися до реальності, мусив він визнати. Він досі пам'ятав, як на верстаку неподалік парував у горнятку чай, а за дверима лунали чиїсь голоси. У двері погрюкали. Джеремі подумав, що сон, мабуть, урветься, коли відчиняться двері, але двері раптом щезли, а грюкіт далі лину. Він долинав знизу. Була 647 ранку. Джеремі глянув на будильники, пересвідчуючись, що вони показують точний час, тоді вбрав халат і квапливо спустився вниз. Трішечки прочинив передні двері. Там нікого не було. «Ні, містере, внизу!» Внизу був якийсь гном. «Ім'я Дзигал?» – запитав він. «Так!» – крізь щілинку просунули папку планшет. «Підписати там, де пися, підписати! Дяка! Давайте, хлопці!» За його спиною дві контролів перехилили візочок. На бруківку гепнувся чималий дерев'яний ящик. «Що це таке?» – здивувався Джеремі. «Телміновий пакунок!» – пояснив гном, забираючи папку планшет. «Плямим ходом із зубельвадду! Костував, мабуть, купу глосей! Дивіться, скільки там лізних пітяток і наклейок. «А не могли б ви занести це все?» – почав було Джеремі – але візок, на якому весело дзенькали і брязкали ще якісь крихкі товари, вже віддалявся геть. Почало дощити. Джеремі подивився на наліпку на ящику. Там явно була його адреса, написана акуратним рівним почерком, а зверху над нею містилася печатка з двоголовим убирвальським кажаном. Не було більше жодних інших маркувань, крім слів на самому споді. «Хрев». І тут ящик почав «лаятися». Лайка була приглушена і на чужинській мові, але всі лайливі слова були доволі інтернаціональні за змістом. «Е, «Агов?» – мовив Джеремі. Ящик перекрутився і впав на один із довших боків, не припиняючи прокльонів. Щось там гупило зсередини, лунали ще гучніші прокльони, а ящик знову набрав вертикального положення, але цього разу його верх опинився в належному місці згори. Одна його дошка відсунулася вбік, і на вулицю з брязкотом випав Лом Цвяходер. Голос, який щойно лавився, запитав. «Чи не були б ви такі лашкаві?» Джеремі заструмив лом у щелину, що утворилася, і наліг на нього. Ящик розломився. Джеремі випустив з рук Цвяходер. Там у середині була якась істота. «Я не знаю!» – буркнула вона, струшуючи з себе рештки упаковки. «Вісім клятих днів, без жодних проблем!» «А тоді ті ідіоти кидають тебе на полотні до голі ногами!» Він кивнув Джеремі. «Доброго ранку, шер! Припочекаю, що ви містер Джеремі!» «Так, але...» «Мене звати Ігор, шер! Мої пошвічені особи, шер!» Рука з наче після виробничої аварії швами, простягнула Джеремі жмуток паперів. Він інстинктивно сахнувся, а тоді взяв їх, відчувши себе присоромленим. «Мені здається, це якась помилка!» – мовив він. «Ні, жодної помилки», – заперечив Ігор, витягуючи з під уламки в ящика саквояж. «Вам потрібен асистент, а ви не знайдете кращих асистентів, ніж Ігор. Це всі знають. Чи можемо ми сховатися від Дошушер? Від нього мої коліна стають ржавими». «Але мені не потрібен асист», – почав було Джеремі, хоча це було не зовсім правильно. Просто в нього асистенти не затримувалися. Ніхто не залишався в нього більше тижня. «Доброго ранку, сер, пролунав бадьорий голос. Підвіхав ще один візочок. Цей був пофарбований лискучим і стерильним білим кольором, завантажений доверху молочними бідонами і збоку мав надпис «Рональд Соак Молочар». Джеремі розгублено глянув на насяюче обличчя містера Соака, котрий тримав у кожній руці по пляшці молока. «Одна пінта, Сквайре, як завжди. А може ще одна, бо ви ж не один?» «Е, так, дякую». «А йогурт цього тижня смачненький, як ніколи!» – почав заохочувати його містер Сок. е мабуть, е мабуть, ні, містер Соча. Може, бажаєте ящичок вершків, масла, масляночки або сирочка?» «Не тепер, містер Соча». «Ну, то й добре», – не знітився містер Сок. «Тоді до завтра!» «Е-е, так», – озвався Джеремі, а візочок покотився далі. Містер Сок був його приятелем – що на соціально обмеженому лексиконі Джеремі означало «тим, із ким я розмовляю раз або двічі на тиждень». Він позитивно ставився до молочаря, бо той регулярно і пунктуально доставляв щодня пляшку рівнесіньки о сьомій ранку. «Е, «До побачення», – додав він, а тоді повернувся до Ігоря. «Звідки ви знали, що мені потрібно?» – почав була він, але той дивний чоловік устиг зайти всередину, і стурбований Джеремі знайшов його вже в майстерні. «О, так, дуже гарно!» – сказав Ігор, оглядаючи все з виглядом знавця. «Че мікролашер блоком МК-3? Так, я бачив його в каталоші. Шправді дуже гар. «Я не просив ніяких асистентів!» – урвав його Джеремі. «Хто вас прислав?» «Ми є Ігорі, шер!» «Так, я вже це чув. Слухайте, мені не...» «Ні, шер, ми є Ігорі, шер!» «Це така організація, шер!» «Яка ще організація?» «Для розміщень, шер!» «Розумієте, шер, річ у тому, що Ігор часто втрачає своїх господарів, хоч його вини тут, розумієте, немає. Аж з іншого боку...» «У вас по два великі пальці». Щойно зауважив це Джеремі і не міг стриматися. «І по два на кожній руці». «О, так, шер, дуже шручно», – підтвердив Ігор, навіть не подивившись униз. Ж іншого боку, ніколи не бракує людей, яким потрібен Ігор. Тому моя тітенька Ігоріна жашнувала це маленьке елітне агентство». «Для багатьох Ігорів?» – запитав Джеремі. «О, наш там чимало, велика родина!» – Ігор простягнув Джеремі візитівку. Там було написано «Ми є Ігорі, завжди готові надати поміч. Старий Радгаус, Бад Шушайн, СЄ Мел, Яшмарштер Убервальд». Джеремі подивився на самофорну адресу. Його нормальне невігластво стосовно всіх непов'язаних згодинниками речей на неї не розповсюджувалося. Він вельми зацікавився цією новою міжконтинентальною семафорною системою, коли почув про використання в ній годинникових механізмів для прискореного передавання вісток. Отже, можна було найняти Ігоря, виславши семаграму. Це принаймні пояснює швидкість, з якою він з'явився. «Радгаус», – вимовив він, – «це щось на кшталт міської ратуші». «Шо ж вичайше, шо шашвичай. ж погодився Ігор. То в Убервальді ви дійсно користуєтеся семафорними адресами? О, так. Ми готові хапати майбутнє обидвами руками, шер. І чотирма великими пальцями. Так, шер. Ми можемо схопити будь-що. І тоді ви прислали поштою самого себе. Швішно, шер. Нам, Ігорем, не швикати до дежкомфорту. Джереми кинув око на передані йому документи і звернув увагу на одне ім'я. Перший документ був підписаний, принаймні, в певному сенсі. Там було повідомлення, написане великими і чіткими, не мов надрукованими літерами, а під ними ім'я. «Він буде корисний. Легіжон». Він пригадав. «О, то це влаштувала леді Легіжон. Це вона вас прислала сюди?» «Шамет Акшер!» Відчуваючи, що Ігор очікував від нього більшого, Джеремі почав показово переглядати решту документів, які виявилися рекомендаціями. Деякі були написані чимось засохлим і коричневим, Джеремі мав надію, що то було таке чорнило. На одному текст був нашкрябаний олівцем, а в деяких були обпалені краєчки. Усі рекомендації були комплементарні, невдовзі, однак, стала помітна певна тенденція стосовно всіх підписантів. Цей лис підписав якийсь навіжений доктор Ківш», – зауважив він. Ой, та то його фактично не навшали. Таким від народження, Шер. Чи радше його прізвишко, так би мовити. Тобто він став навіженим. Хто може ж знати, Шер? А схиблений барон Гага, тут у графі причина звільнення» написано, що його розчавив палаючий вітряк. Випадок помилкової ідентифікації, сер. Справді? Так, сер. Я так розумію, що рба переплутала його ж доктором бежумцем, сер. Он як? Ага. Джерем перегорнув аркуш. Я бачу, що ви в нього працювали. Так, сер. І він помер від отруєння крові? Так, шер, спричиненого брудними вилами. «А Ніпсі наштрикувач?» е, «Чи ви повірите, що він торгував шашликами, шер?» «Дійсно?» «Але не зовсім традиційно, шер!» «Тобто він теж був божевільний?» «Ох, мушу визнати, що він мав деякі двадства, але Ігор ніколи не дає очинки своїм господарям чи господиням, шер!» «Таким є наш Ігорів кодекс, шер!» – терпляче пояснив він. «Штаренький наш світ був би кумедним, якби ми всі були однакові, шер!» Джеремі цілком розгубився, не знаючи, що далі робити. Він ніколи не вмів добре розмовляти з людьми, а якщо не враховувати леді Легіджон і суперечку з містером Соком з приводу зайвого сиру, це взагалі була його найдовша балачка за цілий рік. Можливо, тому, що було важко визнати Ігоря звичайною людиною. Досі до категорії «люди» Джеремі не включав істот, які мали на собі більше швів, ніж жіноча сумочка. «Але я не певний, що матиму для вас якусь роботу», – мовив він. Я маю нове замовлення, але не певний, як до того ж я не божевільний. Ще не обов'язково, шер. Я навіть маю документ, де написано, що я при своєму розумі. Дуже гарно, шер. Мало в кого є таке посвідчення. Свята правда, шер. Я вживаю ліки, якщо хочете знати. Дуже гарно, шер, повторив Ігор. Я піду і приготую сніданок, шер. Добре, поки ви вдягнетеся господарю. Джеремі схопився за вологі поле халата. «Зараз повернуся», – сказав він і поквапився вгору сходами. Ігор обвів поглядом сталежин з інструментами. На них не було ані порошинки. Напильники, молотки і обценьки були вишикувані за розміром, а інструменти на верстаку були розкладені з геометричною точністю. Він висунув шухляду. Там лежали рівнесенькими рядочками гвинти. Ігор подивився на стіни. На них не було нічого, крім поличок з годинниками. Це було дивно, навіть у слинявого доктора Пульса на стіні висів календар, додаючи бодай якусь кольорову пляму. Щоправда, цей календар випустила компанія кислотні ванни і гамівні сорочки. З углі. Тож пляма була здебільшого кривавого відтінку, але принаймні це свідчило про існування якогось світу поза чотирма стінами. Ігоря це спонтиличено. Ігор ще ніколи в житті не працював з нормальними особами, які не з'їхали з глузду. Він працював із багатьма – такими, яких у цьому світі називають навіженими, а також із скількома майже нормальними людьми, божевілля яких було не надто буйне і соціально прийнятне, але не міг пригадати жодного випадку співпраці з абсолютно здоровою, врівноваженою особою. Очевидно, міркував він, якщо запихання гвинтів до носа було ознакою божевілля, то акуратне складання їх і розміщення в шухляді у строго відповідному порядку свідчило про психічне здоров'я на відміну від… хоча ні. Хіба ж це свідчило про щось? Він усміхнувся. Почав відчувати себе цілком у своїй тарілці.